Hej DJ Brevet, det er Barbie J her. Jeg hører, at I søger nogle rigtige børnebanger, og jeg har faktisk et øh, meget højt ønske om en sang, jeg gerne vil have spillet. Men der knytter sig en historie til, som jeg lige vil fortælle, som handler om dengang, jeg var lille, jeg tror, jeg var seks år gammel, og øh, havde skulle sove, som børn nu skal på et eller andet tidspunkt. Og så sagde jeg til min mor, at jeg havde ikke lyst til at sove, jeg havde mere lyst til at sidde og tegne og høre bøllebop. Og så sagde min mor, det er også i jorden du må høre en side af dit bånd med bøllebob mens du sidder og tegner, og så skal du gå i seng. Og øh, det gjorde jeg så, og flere timer efter kommer min mor så op på mit værelse og undrer sig over, hvorfor jeg ikke er gået i seng, jeg sidder bare i stillhed og tegner, og så siger hun, hey lille Barbie J, hvorfor sidder du stadig og tegner? Jeg havde jo sagt, at du skulle gå i seng, når båndet var slut. Og så sagde jeg til hende, jamen... Øh, jeg har faktisk ikke hørt det færdigt endnu, fordi jeg havde været så smart og bare pause og høre én sang af gangen, og så sidde og tegne i stillhed i mellemtiden. Så jeg havde fået båndet til at veje flere timer. Og det synes min mor egentlig var meget sjovt og griner, men jeg kom i seng alligevel efter det, men hun blev ikke sur heldigvis. Og den sang, jeg gerne vil ønske, det er den, der hedder Ikke Rigtig Voksne. Det er en sang, jeg stadigvæk kan forholde mig rigtig, rigtig meget til, fordi jeg hverken føler mig voksen eller barn. Og øh, den er på pladen Bøllebop og de andre fra 1979. Og det er meget vigtigt, at det er den plade, fordi at det er der, de synger aller pisse fedest. Det var det. Kærlig hilsen Barbie J. Det dag, disse det er Lotte og Absalon, og Lille Mads. Og øh, vi vil gerne ønske en sang, hvis, øh, hvis du kan finde den derude. Og det er øh, en sang... Hvad er det, den hedder, Lotte? Byen er stille. Byen er stille. Med Lotte Kjærsgaard. Med Lotte Kjærsgaard. Og øh, teksten er bare så god. Og vi synes, det vil være sjovt at høre det i dit program. Okay. Vi hører sig. Hej hej. Det er i Breds program Som i aften har emnet Børnebangers Er ja, det kommer til at hedde. Fordi vi for ja, omkring en måned siden Havde en lytter med navn Ida Der foreslog at vi havde et tema Og hun kaldte det altså Børnebangers dengang Og den, det navn er altså hængt ved men det er bare en måde at sige på, at i aftens udsendelse af Didier Breders program, der skal vi høre en masse musik, der er lavet af børn. Eller er tiltænkt børn. Eller begge dele. Eller begge dele, ja. Velkommen til dig, Mixi. Tak skal du have. Og velkommen til dig, der har åbnet for din radio og stillet ind på de Breders program i aften. Vi har ikke nogensinde haft så mange lytterhenvendelser til DJ Breds program, som vi har haft her til vores program om børnemusik i aften. Og øhm, hvis der er noget, det er meget vigtigt at nå i aften med så til et program, så er det at sige tak til alle, der har skrevet ind. Til alle, der har skrevet til mig på DJ Bred på Instagram, eller skrevet til DJ Breds snabelag dr.dk. For jeres historier og jeres super, ja, jeg har virkelig haft sjovt med det, men jeg har godt nok også bare stået nu i to dage i træk og læst e-mails og beskeder og tjekket op på ting, jeg ikke kendte og prøvet at skabe en eller anden form for adspredende lytteroplevelse i aften med lytter, fortællinger og det hele, som vi plejer her i DJ Breds program. Hvis du oplever, at du har skrevet til mig, skrevet til dit program og din ønske at ikke bliver spillet i aften, så er det ikke, fordi jeg ikke øhm, synes, det var vigtigt, eller godt kan lide det, så er det bare, fordi at de ting, der ender med at blive spillet tit, er nogle ting, der formidler hinanden. Nogle sange, der står godt i forhold til hinanden, og kan beskrive en pointe og Så der er, ikke nogen, der er ikke nogen vurdering i, om noget er godt eller dårligt. Det er ikke en øh, eksamen, det her. Og jeg kan se på tilslutningen til emnet, øh, at lytterne er så interesserede i børnemusik, at det er helt indlysende, at det er nødt til at være et tilbagevendende emne i DJ Breds program. Og alt det, der ikke bliver spillet i aften, bliver gemt til det næste afsnit, der kommer til at handle om børnemusik. Ja, så det var en vigtig ting, lige at sige... Øh, nu kommer der lige en sms fra en lytter, der kalder sig Millionbøf, der skriver Kære DJ-brevet, i anledning af børnenes bangerprogram, vil jeg gerne ønske titelsangen til filmen Flyvende Farmor, fremført af den ikoniske duo Laid Back. Det er det med Sunshine break. Et dejligt nummer, der både kan soundtracke det uskyldige børnefilmsunivers og en gigantisk koger på kollegeværelset. <laughs> ud af flyve sender et skud ud til min ven Malte, som jeg holder meget af. Blandt andet grundet hans generøsitet med altid gode anbefalinger, som for eksempel denne børnebanger. Glæder mig til programmet. Kærligt til sådan en millionbøf. Og der er en regel i det program, og det er, at hvis der eksisterer to eller flere versioner af en sang, så spiller vi altid den længste. Og flyvende farmor Temasang eksisterer i en 3-minutters version, og så eksisterer det i en 6-minutters filmversion, som er den, der kommer her med Let Back. film Vi Det ikke er så børnevenligt at sige, men det var som om laid back, når de indspiller øh, vokaler. Så det er som om alle tekst er sådan på udåndingen af en joint, at der lige kommer og sådan en bare mor <laughs> <laughs> Sådan er det bare altid på dem. Det er i hvert fald en teori, ja. Ja. En teori du har, Mixon. Laid back. Du har ringet til Didier Breders program. Hvem er det? Det er en blivende mm. Hallo, hvem er det? Det er Ida. Hej, Ida. Er du øh, den Ida, der øh, foreslog, at vi lavede det her tema-program? Det er præcis. Øh, Ida, jeg har i hvert fald en lille opgave, jeg så gerne vil give dig, fordi det passer super godt ind lige nu, hvor du ringer her. Og det er den næste ja. sang faktisk af Kai og Andrea med Hoppenat. Som jeg fornamt, var sådan toppen af bunken, da du skulle skyde den her tema-ID i gang. Så du kan i hvert fald få lov at introducere og sige det, du mener, lytterne har brug for at høre, inden vi... stifter bekendtskab med den børnebanger, som er Kai og Andreas' hoppenat. Men... Det var bare en lille ting. Det var faktisk derfor, jeg ringede ind. Ja? Fordi at, at den... Det her nummer er jo lidt... Øh, og det må man selvfølgelig ikke sige i, i øh, sammenhængen med børnebangers, men... Det er lidt sensuelt, og det er starten på hobbynats, sgu også. Ja. Så jeg, den gik bare altså lækkert direkte over i. Så det var derfor, jeg ind nu. Det er, jo, øh... det er jo sådan noget lidt New age noget de kalder synkronisitet, ikke? Hvor man er mening. meningen, at vi skal have det overnaturligt over det her? Ja, tilfælde sammentræft, det er jo alt efter perspektiv. Ja, men jeg, jeg tænker, at den kommer direkte op fra. Du tager den, øh, du, du, du sender en livlin op til en form for styringsmagt op over os? Ja, helt sikkert. Okay. Eller også, ja. Det, det, tror jeg, det, det tror jeg bliver en længere snak til mig, så vi ja. får langt væk. Og børnebanger. Jeg tror, der er rigtig mange, der tænker det på den måde. Jeg synes også, det er en dejlig ting at tænke på. Ja. Du sætter altså Øhm, Ida, kan du ikke lige. Jeg synes, det er dig, det er ligesom på grund af dig, vi har det her tema nu. Øhm, vil du ikke tage værtskasketten på og introducere programmet, introducere sangen, og så sætter den på? Der er faktisk en lytter mere, der ringer nu. Skal okay. vi Nej, lige... lad os lige mixe sige til den lytter, at de kan ringe om 4 minutter, okay. minutter, fordi så... Okay. Eller minutter, fordi så... Ida, nu er du lige vært for programmet. Hvor du ikke introducere, ja. hvad programmet handler om i aften, hvad det hedder, og hvad det er for en sang, vi skal høre? Jo. Jamen altså for mig er det her et, øh, et meget personligt emne. Fordi min kæreste han øh, har gået på konservatoriet og spiller jazzmusik og har udgivet klæde og har styr på det hele. Og han synes det har været åndssvagt at de eneste numre jeg kunne med, det var børnesangen. Så viste jeg ham hoppenat. Og så var det som om han kunne forstå det. Og nu nu vil jeg gerne spille den i radioen, især fordi jeg har en veninde, som er radiovært, som har prøvet at spille den i radioen, men hvor de ikke kunne få den til. Jeg tror, de kunne ikke finde den. Så det lykkes ikke. Så jeg har ligesom to missioner med hele det her. Og det er altså det kulminerer i Hoppenat. Så det er den, vi skal høre nu med DR's bigbane i baggrunden. Og det er et nummer, der kan det hele. Det er det krejt stemning. Solen den er gået ned. Det er næsten blevet mørkt. Søen damper. Alt under spænding. Og Hvad sker der? Halløj! Folk kommer væltende fra nære og fjern. Nogle i ført tøj, andre i ført tæren. Jeg er klar til fest. I ført min plomstrød vest Den har jeg på siden jeg var lille Jeg fik den af min fættervillig En fest er ikke en fest korn af den poppede slags Der hældes majs i poppegryden Og man mærker straks spændingen der stiger hjem. der vækkes på det første pak Pludselig brydes Er det mørket af kort og lyser og himlen op? Popcornet de popper omkring Alle hopper den hop Så er det godt, vi har nogle fakler. nogle fakler der ikke vakler. Så er det lyst, når vi fester nede ved sø I det fjerne kan vi høre nogle hunde der skal hylde, de siger Der er nogle heste, de skal også feste Og en katternets killinger, der siger miau Vi siger velkommen og dag og synger Se den lille katterkilling, der i vorten søde Den er vinde, hvide poter og en bælt så fuld af popcorn Den har rullet sig i, det er åbenbart noget, den godt kan lide Det kan man stå. og jeg synes, det er flot, at den smurrer Den har at være sådan Se en stor tårn uden pappe. De vilde af majs. Ja, var det med de papper omkring mig. Højt til loftet Har grønt og har blot Det er bare stedet Ja vi har det godt Så vi, vi begynder at Det vi kender så fra Vi siger bliver Håbenats. Håbenats. Håbenats. Vi er mange venner, der er samlet her For det er her, det sneer Vi bliver flere og flere Alle er velkomne Ingen bliver mobbet Og hvis du prøver, så bliver du droppet Ud i sjøen og fra vand. For hvis du mobber, er du ikke en mand Der er alt af fryd og når vi fisker ned ved dammen Popcorn med din popper Du lytter til Didier Bredes program, som i aften handler om det, vi kalder børnebangers. Nemlig øh, den børnemusik, som vores lyttere gerne vil have heddet øh, op til overfladen. Ida, jeg håber, det her var, en var Altså, kunne man få... Var, vi har lige hørt Kai og Andrea med Hoppen, at... Var det virkelig Ida sagde... Jeg synes, hun sagde, at øh, det symfoniorkester... Nej, Big Band. Big Band. At, De jeg kan også spille funk, tror jeg. Jeg håber, det var en rigtige version, ja. Ida. Jeg sad og lyttede efter DR's Big Band her. Der var da masser af horn, i hvert fald. Det lød næsten som sådan noget... Som, som, som nogle af de der smarte George Michael-numre omkring år 2000. Så. Ja, det er rigtigt. Øh, der er en lytter igen. Okay, lad os høre, hvem der er, Miks. Du har ringet til DJ Bredes program. Hvad har du på hjertet? Øh, det er Mark Held. Hej, Mark Held. Halløj. Øh, ja, vel, velkommen tilbage. Der har vi da... Er det ikke rigtigt husket, vi har hørt fra dig en enkelt gang før? Jo, det har jeg i hvert fald. Hvad er du på hjertebøj? Øh, jamen, øh, Jeg vil først lige sige, hvad sker der for den der MC Baloo-banger, vi lige hørt der? Altså, det ham, altså det ham for Kai og Andrea. Det er også ham, der laver Baloo. Nå, hvad... Vil, hvor er det nu Baloo fra? Luften til den. Han er på junglebogen. Ja, og luften, til, ja, luften selv, ja. lige ja, men sig, selv lige på selvfølgelig junglebogen først. Så der er sådan en Ja, men den er i hvert fald bare super nu. Og så tror jeg bare, at øh, jeg vil ringe ind og sige hej, og så fordi, at jeg har ønsket et nummer i programmet, men jeg har ikke hørt programmet endnu, så jeg ved ikke, om den har været der endnu. Men faktisk, øh, nu har vi ja. endnu et en tilfælde af sådan noget synkronicitet, som får det til at virke som om, at alle, der ringer ind til DJ breds program, er min personlige venner, men jeg, det er altså ikke tilfældet, men... Mark, du har sendt mig en e-mail, eller en Instagram-besked tidligere på ugen, hvor du gerne vil høre DJ Vikar Med vores ja. buschauffør kan ikke køre bus. Og den havde jeg planlagt ja. til at komme lige her, om, som, som det 2 nummer to-nummer fra nu af. Så. Okay, men øh, jeg blev bare spurgt om, hvad, hvad det egentlig var, jeg ville. Og jeg har faktisk en sådan ret spændende historie omkring, hvordan jeg stødt på DJ Vikar. Ja. Og det handler om, at øh, jeg sad i bilen forleden dag, og blev opmærksom på øh, ugens tema. Og så snakker jeg med min kammerat, som er en del af et sådan lille lukket kreds, der hedder smølfegruppen. Øh, fordi at vi i tiderne morgen holdt nogle øh, smølfefester. Og det, det gik godt... ud på med sådan en smølfefest, Mark. Det gik ud, ja, de gik ud på at genbesøge øh, smølfe i Volume 1. Fordi altså, det var bare et episk album, hvis man er fra 89, ligesom jeg og de andre er. Mm. Øh, og så var vi... Altså, vi var kommet lidt op i alderen. Jeg tror, vi var en 5-26 og Så blev vi enige om, at vi skulle have en smølpefest. Men vi skulle også øh, øh, tage nogle stoffer. Hvilke nogle stoffer skulle vi tage? Vi skulle tage noget, der hed Trosei. Og det har jeg ikke prøvet før. Og jeg har heller ikke prøvet, prøvet det siden. Øh, men det, der skete, det var sådan, altså ligesom, at vi skulle høre smulferne, og så øh, skulle vi øh, ligesom holde fest. Og det ender med, at det, det, var, en, det, var, en vinter... <laughs> det var en vinteraften, og så, øh, så var vi sådan der... Det her stof, det begynder at virke, og vi får det sammen mega underligt. Og vi er inde i stuen, og så er vi sådan, at vi vil gerne have det vildere. Og så er vi sådan, hvordan kan vi gøre det? Og så er der en af vores kammerater, der hedder Peter, der sådan foreslår, at vi går ned og henter cykellygterne på vores cykler og vi ligger i vores drinksglas, og det begynder at køre og sådan der alt bliver mere og mere mærkeligt og vi hører smølferne og det var egentlig det var egentlig det du ved det vi kunne gribe efter det var det mest normale i det lige pludselig at høre smølferne Mark jeg er ikke så meget jeg kan ikke rigtig huske de her smølferalbumsk at var det var er det er det, det der, var på Dr., dansk Dr. Jones ja ja ja ja altså, de det kendte er kendte vores... sange med smølfestemmer stemmer på dansk er det rigtigt husket ja. Ja, og det er Johnny Reimer, som ejer rettighederne til alt det der. Så det er jo også en psykobonus inde på, at det er Johnny Reimer, som har lavet sådan noget psyko-børnedance. Altså, og det var det, det var dengang. Altså, mm. Det var ret vildt, og det var åbenbart plasteret sig i, i manges, øh, mange 89 90 årgange sind, så det er stadig jeg godt. Altså, man, jeg vil faktisk hellere høre nogle af de gamle danshits i Smølfeudgaven. Ja, det trængte ind ja, før, du overhovedet havde nogen modstandskraft i de lille, lille sind. Præcis. Det er meget godt forklaret. Øhm. Nå, det, der så sker, det er, at øh, vi lægger cykellygterne i vores genotonics, hvor der ikke er tonic i, og så banker naboen på og siger sådan, at nah, prøv at have Jan lige oven på vores stue. Men vi var også i stuen, så fordi vi var på det her mærkelige øh, stof, så vælger vi ligesom bare at rykke alle møblerne fra stuen ind i soveværelset og omvendt så vi stadig er i stuen, men vi bare <laughs> ikke er ovenpå. <laughs> og... Så da, da det hele bliver alt for mærkeligt, og nu kommer sagens kerne, det er sådan der... Nå, men så må vi hellere lige gå ud og få en strej eller andet normalt. Nu bliver der også meget voldsomt, men så, så sker det på en DJ Vicar CD. Og der, der, der altså, splitter min hjerne så jeg tror mig sådan der... Vi holder smølsefest, men hvad fuck er det her? Og så hører jeg DJ Vicar. Og det er bare noget af det sygeste, der er sket i mit liv. Altså. Mark, vil du ikke lige sige navn og titel på den øh, sang med DJ Vicar, du har ønsket, fordi du sætter den i gang? Vores push kan ikke køre push <laughs> Tak fordi du ringede Mark, lad os komme på det selv! Jeg kommer DJ Vikar med Vores push kan ikke køre push Vi er til smøltefesten, hvor spytter meget Telefonnummer til programmet er 42, 66, lige har hørt fra vores Mark Hedtens, har Vores buschauffør kan ikke køre bus. Jeg ved godt, at I alle sammen sidder og venter på at høre Blacksport sangen fra Bennys badekamp, men der er altså også en, en meget stor betændt arm af børnemusikken, som som mest af alt lugter det, man på amerikansk vil kalde et hjerteløst cash grab. Nogen, der sidder med et lille sample og tænker, det er bare børn. Vi spiser med det her lort, der sælger en masse CD'er. Jeg ved ikke, det er også en del af børnemusikken. Det kommer med her i aftenens udsendelse af de der Breds program, som handler om Børnemusik. Telefonnummeret til programmet er 42 66 80 29. Her kommer en sang med en kunstner, der hedder Rasmus, fra opsamlings-CD-rækken Mr. Music, som nogle af jer måske kan huske. Det er surt at være baby. Sangen hedder Det er surt at være baby. Den er komponeret af nogle kyniske franskmænd. Oh. Baby. Men her er den i Sura en dansk person. Det skulle være baby. Ja, det skulle være baby. De er sgu med ekstra lytter til de her breddsprogram. Det skulle være baby. Guess a this, guess a this, baby, it's baby. Shoo baby, baby, baby, baby. Det det er så trist. Jo baby. Er så en baby. Jo jo baby. Jo, jo, jo baby. Jo jo baby. Er baby. Jo jo baby. Jo, baby. Fæst tror jeg noget noe det mest interessante vi kunne bringe lige nu på P6 speed, det vil være noen der faktisk kunne huske hvordan det var at være baby. Hvis du kan huske, hvordan det er at være jo, jo, baby, så ring ind og fortæl baby. os om det på telefon nr. 42 66 80 29 Sjoj, sjoj, baby. Sjoj, sjoj, baby. Sjoj, sjoj, baby. Sjoj, sjoj, baby. endnu bedre, hvis du er en baby, så ring ind og fortæl os så, hvordan det er. Øh, baby det er lidt andet. Så Søderland. skal du ned. Det, det er 42 66 Søderland. 80 oh. jo, jo, baby. Det var Rasmus med Det surte ved at være baby. Og her kommer øh, dedikeret til en af programmets To faste lyttere, hvis øh, henvendelse desværre er forsvundet i en kæmpe stor uoverskuelig mappe med filer, men øh, øh, ja, August fra Nørgaard, yes, tak. Og så kendt som Cirka med sangen Bim Bam busse. Og den er dedikeret til August fra Nørregård og... Anne Augusts gravide forlovet. Og, og ja, så kommer spiller. der noget sniksnak. Det vi ikke. Det kan jeg stå for. Dedikeret til August og Anne fra Nørregård. Fordi Anne er, er meget gravid og vil gerne høre Bim Bam busse. Det var den. Den var til jer. Og tak for jeres henvendelse til programmet. Mixi? DJ de, de Bred, der, der er to lytter igennem. stil alle igennem samtidig. To lytter igennem. Hvad hedder I? Hej, jeg hedder mig. Hej. Davs. Øh, øh... og ja. Den lyse hedder... begynder her. Er jeg den lyse? Ja, det... Det... Det... det <laughs> jeg troede, det var nemt at gøre det. det. ved jeg ikke. Du... ja. Du begynder. Dig som lige... Øh, stille For spørgsmål. Som lige taget. Ja, der. Jamen, Davs. Hvad hedder du? Hvad? Hedder, hedder Maria. Du? Maria? Hedder du Maria? Det er som om, øh, der er ikke er hul igennem, det er, eller? som om, vi har en nul-lytter igennem. Lige. Ja, lige nu lyder det Nej, så jeg, det. jeg er her. Nå, okay. okay. Jeg er her. Gud. Yeah. Jeg ventede på Maria. Jeg er sat min på lydtøst. Undskyld. <laughs> Nå, okay. Vi har en lytter igennem, der hedder Maria. Og hvad hedder dig, du, der hedder ikke hedder Maria? Øh, Chabers søn. Chabers søn. Jo. Yep. Okay. Øhm, Maria... Hvad fik dig til at ringe ind til aftenens udsendelse af dit Breders program? Jamen, jeg, jeg tænkte egentlig på, at øh, hver eneste gang, jeg løb bip når jeg øh, spillede håndbold eller gjorde noget andet, så... Øh, så jeg altid... Så, så memorerede jeg ligesom røde gummispavler inde i hovedet med Elisabeth. Øhm... Det den skal... fik mig igennem. Er det en, en, en sang, der hedder Røde Gummistævler? Ja, den der med sutsko og futsko, dansesko og løbesko. Er sangerinde og Elisabeth? Hatsko. Ja, Elisabeth. Okay. Er det en børnsang? Det er det. Øhm, vil du gerne ønske den en Det kunne jeg godt tænke mig, ja. Okay, prøv det. Hvis jeg kan. Kan kunne og så havde vi øh, The Synchronizer igennem. Så vi jeg huskede, hed lytteren The Synchronizer. og Th søn, eller hvad? Det er Jeg Nå ja! <laughs> jo, ja, ja. men vi kan godt sige, the det Synchronizer lyder sejere. det lyder sejre. Ja, det meget. Ja, men nu hedder du bare det hele. Hvad er din meddelelse ¿Di? <laughs> til og søn, The Synchronizer? <laughs> men jeg vil helt vildt gerne høre en sang af Raz, ham der fra Børne-MGP. Nå ja! Razz. Og det er ikke kickflipper. Bare roligt. Det er ikke den. Den var han nu også. Han har lavet sådan en sang, der hedder 3002. Uh, og den handler om fremtiden. 3002. Lige præcis. Lyde. Har kæft for lyder låne. Altså... Uh, med, hvordan staver man Razz? Er det med sæt til sidst, eller to hvad? To setter. To sætter. Okay. Jo, jo. <laughs> Mindre kan ikke gøre præcis. det. præcis. Det er seje Ja. Øhm, og hvad sang hed? 3002? Lige præcis, og den handler om fremtiden, og... Jeg synes, det, man skal bede mærke i med den her sang, det er, at han nævner noget som... ...shampoo med kyllingsmag Og det er bare en ting, jeg har tænkt meget over, siden jeg hørte den sang. At det glæder mig til, at det kommer, for det lyder helt vildt spacey. og man så spiser shampooen, eller man bare bader i den, og så lugter kylling, eller... Men det omledte... Jeg tror det kommer til at ske, men jeg tror det omvendte kommer til at ske, før som er kylling med shampoo smag. Åh. Uh. man som med den. Men hvis kylling smager af shampoo, så når man laver en shampoo med kyllingesmag, så er det jo bare shampoo der smager af shampoo. Er det rigtig nok? Der vil være noget begrebsopdatering, før. Før det vendes. Jeg tror Maria lagde <laughs> på, fordi vi snakkede så meget om shampoo. Okay, men øh, Mar jo. Maria ønskede jeg ja, jeg ja, jeg er lidt jeg har simpelthen 25 sange linede op, et udvalg af de cirka 75 lytterønsker der er indløbet til aftenens og nu har vi to så kvalificerede bud nu allerede fra øh, Det lyder fantastisk. Fra Maria og fra fra, the, fra søn og kendt som the, the Synchronizer. The Synchronizer, ja. <laughs> okay, men hvad, det tyder på, at vi, skal, at, vi skal, at vi skal nå at præsentere det her musik for folk. Og nu har vi lige fået, Marie øhm, Maria var igennem først. Hun fik måske ikke helt den opmærksomhed, hun havde fortjent. Så her, synes jeg lige, vi starter med Elisabeths røde gummestøvler, og så til dig, der synchroniser, så tager vi Ras bagefter. Er det okay? Selvfølgelig er det det, og tusind tak for et dejligt program. Ja, selv tak. Sig det til alle, du kender, ikke? Det gør jeg allerede. Tak, ja. tak tak fordi du ringede ind. Her kommer. God aften. i af Her kommer Elisabeth med røde gummi støvler. Så prøv at tænke på hvordan øh, Maria gik til håndbold og lavede bibtest og memorerede Elisabeth. Jeg ved jeg ved ikke hvad biptest er. Jeg har aldrig gået til håndbold, så vi er på samme vi, vi, vi er på samme banehal det her, og flere spørgsmål end svar. Så men nu nu med Maria. Absolut og futsko. Dansesko og løbesko og Træsko og laksko Badesko og fladesko Min mor, hun har ingen ro Hun kommer altid hjem fra byen Med flere nye sko Men jeg vil meget hellere ud i det store blå med mine gode gamle røde Snapsædet og forslået, men jeg vil bare have mine røde kommise på. Søndersko og gulsko klædesko og brugesko og tøjsko og tøfler Hjemmesko og ude Sandaler send dem derhen. Så de passer til den sofa Jeg skal sidde stille på Men jeg vil meget eller ud i det store blå Med mine gode gamle røde støvler på Min mun siger de er for snavsæde og for små Men jeg vil bare mine røde støvler på Så går jeg lige der hvor fødderne helst vil gå Med mine gode gamle røde støvler på Jeg glemmer mig. Skønne mig sådan andet, Med mine gode gamle røde gummi Støvler på yeah! For jeg kan lege lige til hver Den går helt stå, Med mine gode gamle røde gummi Støvler på Min mor siger de er for snavset og for Snavsede og små, Men jeg vil bare have mine røde Gummistøvler på Yes, jeg vil Elisabeth med røde gummi støvler. Ved du hvad, nu kommer på opfordring af Chapper søn, også kendt som The Synchronized Ras. Velkommen til Fremtiden Ras. 2002. som bliver som Sig mig, hvem sig mig simmer sig mig der sker om cirka år? Hvis jeg er i lyser, er jeg ton, og Det er jeg helt sikker på, for jeg går ikke kort Hviler, når du ser svæve hen over gaden I stedet for benziner, der er salat på slæden I hver udsigten står der en robot Og fortæller, at været igen i morgen bliver flot Fjernsyn, det kan du se på dit ur Dine 8.005 millioner i glamour Jeg kommer til at dig et Tag 2002, må det blive som jeg siger. 2002, er, er min fremtid svaret. Tag 2002, flyvende til landet. Tag 2002, det her. 2002, må det blive som jeg siger. 2002, er, er min fremtid i Tag 2002, flyvende til landet. Jeg tror, at i 3002 får man stadig væk sin kæv fra en kugge på kyllingesmag i din nutella, og væske hår i selvlysen og charet på forvældet. Som du rister i København, vil du få et job. Når du ser den lille. Vi vil være hendes venner Hun kommer til at tale alle sprog vi kender Mobiltelefoner vil hver små som krummer Der er over 20 tal i dit de telefonnummer Det virker som om, at fremtiden er langt kortet Men årene går hurtigt og vil virke kortet Selvfølgelig er det bare frem fantasier Det behøver ikke at blive, som jeg siger Prøv at lege med op med tiden det bringer Vente lidt, der er en telefon, der ringer Hallo? Det er Ras? Det er din personlige skole Mandag den 17. januar 2002 Tast 1 for dansk Tast 2 for tysk Ej. Tast 3 for gymnastik, Tast 4 for klassestime Husk at takame mm. Tast 5 for frikvarteret Jo tak! Du har valgt frikvarteret. Jeg ringer tilbage om 15 minutter. God fornøjelse! Mundags stadig findes skulder om 1000 år Er der stadig grønne marker fuldt med for? Måske er hele verden et kæmpe land Måske er det dyreste man kan drikke kildevæl med levende i skolen Kan man bare sidde og blive klog i solen Det er bare at fra min tid Måske bliver det sådan, man kan aldrig vide Så og to. at det, Tøj, og to. det blive, som jeg siger 3.000 er min flyvende til Tøj, to. At det her Tøj, to. det blive, som jeg siger Tøj, to. min Brass, med sangen 3002. Så vi hører på opfordringen af The Synchronizer. Det er da presset rigtig mange fede fremtidsideer ind i den her tekst. Brass her. Det er nice. Du lytter til det bredes program på 6 beat som i aften handler om ja, børnemusik, det vi her i programmet kalder børnebangers. Så der er der lige prøve at ringe en tæt plade i aften, men prøv igen senere. Her kommer et lytterønske fra vores lytter Lampretten med, øh, fra pladen Sundrock. Nummeret hedder Pigen, holdt af. Sundrokkerne Sundrokkerne med sangen Pigen jeg har lag. fortsætter sangen sådan der nej nu kommer der en anden sang nej som er med øh, Anders, Birgit, Ginny, Charlotte Michael og Ronny pladen hedder Brof det er en 7-tommer LP fra 1969 Ja, ah, det kan vel ikke være en 7-tommer og en LP samtidig, hva'? Nå nej, en 7-tommer vinylplade. Okay. Som er ønsket af... af vores lytter, Karl Stegger. Ja. Det er en privat udgivet plade. Mm. På Discord står der, at der indgår medlemmer af Lars Bjørnstreds urtegrammer. Sådan okay freeform uh, ungdomsmusik her. Hus nummer 8 fliger mig nemt de i den store by. Vil du hjælpe den, kan du strafstå hen og starte den. Hus nummer 8 kører nemlig på saften. Vil du hjælpe den, kan du strafstå hen og starte den. Hus nummer otte, kører nemlig på safte rand. Nær ja, om 20 sekunder bliver tiden skruet frem igen. Til år 20, 22. Fra år 1969, hvor Anders det er virkelig et Gini-Seltotte med bus nummer 8 lever, her kommer nemlig radioavisen. En mand i tyverne blev i eftermiddag skudt og dræbt i Brøndby. Det oplyser Københavns Vestegns Politi på Twitter her til aften. Skudepisoden skete på Brøndby-Nordvej, og området er spærret i forbindelse med politiets undersøgelser. En skud af Octavia Stationcar blev set køre fra stedet, og den blev kort efter fundet i brand 6 kilometer derfra. Politiinspektør Måns Lauridsen siger i en pressemeddelelse, at episoden bærer præg af at være målrettet og politiet efterlyser vidner til både skudepisoden og bilbranden. Om mindre end 24 timer lukker og slukker klimatopmødet COP27 i Egypten, men landene er stadig splittet på en række områder og udsigten til en klimaaftale kunne godt være bedre. Det konstaterer FN's generalsekretær Antonio Guterres, som derfor kommer med en klar opfordring til verdens lande. This is no time for fingerpointing. Det er der ikke tiden til at pege fingre, og der er et simpelt budskab til os alle sammen. Vi må blive enige, sagde her FN's generalsekretær. Splittelsen kommer, fordi udviklingslandene vil have de rigere lande til at betale klimakompensation, fordi det er ulandene, der oplever de største skader af klimaforandringerne, og de rige lande, der primært står for CO2-udledningerne. Den mest effektive måde at genopbygge tilliden på er at lave en ambitiøs og troværdig aftale om tab og skader og finansiel støtte til ulandene, sagde Gutates. Men indtil nu der har klimakompensationerne altså ikke fundet vej til aftalepapirerne, fortæller vores klimakorrespondent Tyrk Kirk. Lige nu ser det ikke ud, som om de kan blive enige om særlig meget, men sådan er det altid. Fordi der er en række emner, for eksempel det her tab og skade. Hvis det falder på plads, jamen så falder en række emner også på plads. Og på den måde går det meget, meget langsomt lige nu, men det kan pludselig gå ekstremt stærkt. Og til noget andet, der måske også går lidt langsomt nu, men måske også lige pludselig kan gå hurtigt, det er regeringsforhandlingerne. Fordi det går altså ikke så hurtigt, som nogen ønsker sig. Sådan konstaterer både Venstre og Moderaterne, der som i dag, som de eneste to partier, har været ved den kongelige undersøger i statsministeriet. Og Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, altså vil gerne have den her proces lidt op i gear. Fordi det står en lille smule stille, men det er jo fordi, der er nogle partier, der ikke rigtig har rækket hånden op endnu. Altså hvis du spørger os, så vil vi meget gerne i gang med nogle enige forhandlinger. Også Venstres formand Jakob Ellemien Jensen gav udtryk for, at det hele stadig har karakteret sonderinger og ikke enlige forhandlinger om regeringsgrundlag. Det her handler om at følge hinanden på tænderne, finde ud af, er der en reformvilje. Det er jo det, som vi gerne vil afsøge hos Socialdemokratiet, hos den fungerende regering. Og finde ud af, er der en vilje til at bevæge sig ned af de her spor, er der nogle steder, man kan møde hinanden. I dagens møder er det Klima- og Grøn Omstilling, der var på dagsordenen. I aften og nat i skyet og tørt, men i løbet af natten også mulighed for enkelte regndyrer. Temperaturen er mellem 2 og 5 grader, og frisk vind til kuling fra øst. Den her sang kommer fra børn fra Ruhrholmsskolen, og hedder Voksne bestemmer. Og det er vores lytter Peters Disks, der har anbefalet. Tommy Sebach står bag. Samme børn Det er et program på P6B, som i aften handler om børnemusik. Man kalder for børnebangers f.eks. denne her. Det er også en bestemmerne ild. Det må er lort. Det er være rigtig lort. Her kommer Ralf Levitans børnekur. En plade. Jeg var meget målrettet med at få digitaliseret, da jeg startede her på DR. En sjældent plade. Jeg vil og blive varm i motoren over noget sjældent musik. Ja, men det er i hvert fald uanset hvad. Sangen Luthor, Halmar, Møller og Damm. Vildt nice, hvordan sangen faktisk bliver højere, når koret kommer på, og på Alf Levitens børnekor børnekår med ludo og Halma og Mølle og Dam. Hvad er Halma? Det tror jeg aldrig, jeg har spillet. Jeg ved det faktisk ikke helt, men det er et eller andet brætspil, der var lidt i vælten øh, dengang den her sang mm. udkom. Jeg har altså ikke haft tid til at, at have alle de, de, de årstalsmæssige detaljer med i dag, Meksi. Jeg burde lige... Skal jeg lige slå op, hvornår du... Nej, det, det, det er lige meget. Man kan høre det fra før 1990. Jeg håber altså denne her effekt af, at når koret i sangen begynder at synge, at så bliver det helt højere. Lidt fuldstændig som det ville gøre, hvis du stod ude i musiklokalet på din skole, da du var lille. Jeg håber, den overlever DR's limiter og kompressor, så man kan mærke det, det sus, det giver, når musikken faktisk bliver høj nu er vi nået til noget, jeg, øh, jeg ikke har glædet mig så meget til, men som jeg havde lovet mig selv at sige, nemlig to øh, korrektioner fra sidste uges program, hvor jeg, øh, de der fik sagt noget, som jeg efterfølgende faktisk ikke havde det så godt med, at jeg havde sagt, og derfor vil jeg gerne forsøge at give et korrektiv. Og den ene ting er, at jeg fortalte en historie om, i forbindelse med, at vi hørte Per karsten sang blafren, at jeg havde siddet i, i bilen og pillet ved min telefon, mens jeg kørte bil, og da jeg sad, øh, som jeg plejer at gøre, og lyttede til programmet efterfølgende, så fik jeg da sgu ret over at have sådan bagatelliseret det, det er at være uopmærksom, når man kører bil. Og jeg kom til at tænke over, at det jo faktisk er noget, der slår folk ihjel, og jeg kom til at tænke på mennesker, jeg har mistet i trafikken, fordi en eller anden idiot var stiv eller pillet ved sin telefon, og jeg fik, fik omtalt det, som om at det var noget, man bare kunne lave sjov med. Og det har jeg det ikke godt med, og jeg vil bare sige, at det, det, det lød forkert for mig, da jeg hørte det, og det er ikke noget, man skal tage let på eller bagatellisere. Så det var en ting, jeg gerne ville rette op på. Og den anden ting var, at jeg nævnte, at vi i DJ Breds program arbejder på at lave et program om at være alkoholiker. Og det er faktisk rigtigt. Jeg har fået forskellige henvendelser fra lyttere, der har ønsket, at vi producerer et program, der handlede om afhængighed og alkoholisme. Og jeg har et stort ønske om, at det her anonyme radiofællesskab kan være et sted, hvor øh, emner, der er så kulturelt forankret og så tabubelagte som misbrug og alkoholisme, at det ligesom kunne være noget, vi faktisk i kraft af, at alle kan henvende sig anonymt. Kan, øh, at det var noget, vi kunne behandle på en måde, der ville være nyttig for de mennesker, der er i berøring med det problem. Men den måde, jeg fik det fortalt på i sidste uges program, lød det som om, at det var noget, man kunne lave sjov med, eller at det var øhm, ja, ligesom morsomt stof, ligesom meget af det andet, som er i DJ-breds program. Og jeg modarbejder ligesom min egen ambition som radiovært ved at for tingene sammen på den måde, og det er jeg også rigtig ked af den måde, det kom til at virke på i den sammenhængte optråde. Så der bliver stadigvæk arbejdet på et program om misbrug, men der bliver også arbejdet på at skabe en kontekst, hvor det føles trygt og seriøst og følsomt, at lave et program om misbrug. Så det var to ting, som jeg gerne lige ville rette op på i hvert fald. Og nu skal vi lige tilbage til børnemusikken. Og det skal vi ved at høre en e-mail, e vi har fået fra vores lytter Punk Panda, som skriver noget om børnepunkmusik. Punk Panda skriver. Nu må det skulle være langt om længe hver tid, at vi skal høre noget børnepunk. Det er en genre, der ligger dybt i mit hjerte, så derfor kommer en længere tekst med to sangønsger. LP'en Hull, den danske ungdom, er virkelig en klassiker inden for dansk punk. Men jeg synes virkelig også at temaerne for sangene er amazing. Ingen lektier, ingen respekt til konfirmanter og hardcore poptøs er bare nogle af titlerne. Bandets medlemmer har også givet sig selv nogle sjove børnepunkt navne som Mads Reinhold, Kasper Møgbjerg og Morten Morten. Ligesom medlemmerne i Parkering Forbudt gjorde det i slut 70'erne. Navnet Morten Morten må jo nok ses som et kip med hatten til pladens producer, Peter Peter, som på mange måder er indbegrebet af punk i Danmark, og det kan høres på musikken. Det er nogle børnepunkere, der har været meget seriøse omkring deres album. Jeg vil blive meget glad for at høre åbningsnummeret Døde Fisk, fordi det er et nummer, jeg hørte rigtig meget, da jeg selv var børnepunker. Så øh, okay, øh, punk panda her kommer øh, Hul med døde fisk og vi gerne en skud ud til vores lytter City Foxen AQ1 fyrer der også har ønsket det her nummer. Hul med døde fisk. Yes, hvad har børnene at sige når det er punk? Jeg kan ikke med på fem. And I Øh, oh, fra pladen uh, Den Danske Ungdom med Hul fra 2001 sangen Døde Fisk. Hvis, hvis du kunne lide det, så kan jeg altså godt anbefale at tjekke resten af pladen ud. Den er, hvad har så at gøre med nogle sangskrivere, der ikke er viklet ind i nogle strukturer, der gør at de har rigtig noget at miste. Og derfor er de rimelig friske på at sige noget andre ikke siger. Mister Mixie laver telefon... -tegner. Han laver... Øh... Hængtin-call-me-tegnet. Uh, det betyder, at der en lytter igennem. Skal vi høre, om de også har noget fra hjertet? Ja, lad os høre, Du har ringet ja. til dit ja. der bredesprogram. Ja. Hej. Hej. Men hvad er det? Det er rejechips. Hej, rejechips. Nej, nej, du slår ja. dig til rækken af folk. der hedder noget med reje, det er meget besværkt. Men -tips. tak fordi du ringede. Jamen selv tak. Øhm, jeg har altså en sang, som jeg måske tror er lidt en udfordring at ja. finde. Okay, vi prøver. Øhm, det er fordi der findes en version af Bamses stillebogssangen, hvor der faktisk er tekst på. Tekst på? Er der ikke det nemmere? Ja. Anden? Nej, altså den der. No. På den, på den måde. sangen. Ja, okay. Og den handler simpelthen om at kyle med ting. Om at kyle Og med den ting. Er... Altså kaste med ja. ting. Ja. Ja. Okay. Og den er meget så. Øhm... Men jeg ved ikke, om, den, om man kan finde den, fordi jeg har kun fundet den i en version af... Hvad altså det? Døren går op, den kommer ind, som er et børneprogram, der kom før til billed på fra 82. Mm. Men jeg tænkte måske, var stedet at der den i deres øh, arkiv. Det må jo komme an på en prøve. Det er et godt prøve ja. i hvert fald. Kan du? Den er blevet spillet i, i programmet den 24. i første. 1982. <laughs> okay, det må være en sag for, øh, for mediearkivet, her i DR. Øh, ja, ja, der kan godt være... Jeg, jeg lover at gøre mit bedste øh, tips, men det, øh, når, når tingene ikke er udgivet på plade, så koster det faktisk ekstra penge at spille ting, som er sådan, ja, øh, ikke er fra plader, men er fra tidligere produktioner, hvor der er en helt pastaret af rettighedsproblemer, der ligger og koger nedenunder. Ja, men okay. det er helt klart, at det er eller <laughs> um, Ellers er ved anbefale alle lytterne at gå ind på Bonanza og finde det program. Som hedder? Og høre den, som hedder, døren går op. Døren går op. Ind. Er der flere afsnit? Hvordan finder man den sang? Det er der. Det er det, at man skal finde det. Altså, Bonanza er jo sådan meget nem at finde rundt i. Mm. Haha. <laughs> det er det afsnit, der er fra 24. i første 1982. Okay. Og, og øhm det må man ligesom sådan... Jeg, jeg plejer at, at lede lidt efter det, og så finder jeg det. Øhm, fordi det, det er lidt svært at finde rundt i. Men så kommer der sådan omkring 15 minutter inden i programmet, der er den. Okay. Nu har du i hvert fald klædt øh, både mig og øh, lytterne på, til at gå lidt på nærmere øh, opdagelse. Fantastisk. Jeg håber... Altså, det vil være fantastisk, hvis den øh, dukkede op, men altså... Jeg ved godt, det er måske lidt... Lidt meget at håbe på. det er noget proto altså. Jeg sad og hørte noget bamser og kylling som forberedelse til aftensprogram, og jeg kunne bare mærke, det var som om, der var blevet stukket sådan en lang, magisk finger lige ind i mit hjerte, hvor jeg bare som om nogen har trykket på sådan en grade knap, jeg ikke vidste, jeg havde. Det, det, det gennembryder alt følelsesmæssigt panser hos mig og høre de der ting, som jeg hørte, der jeg var lige. altså men det er ret fantastisk, men faktisk er der virkelig nogle øhm, smukke sange i det der... Altså, det er rimelig syret, det der døren går op, hvem kommer ind. Mm -hmm. Men der er fandme nogle smukke sange. Der er også en i et andet afsnit, hvor at de sidder og spiller inde i et billede inde i væggen. Og synger om at være venner og er meget, meget søde. Ej, det, det, som sådan helt, man smelter. Det er noget, som jeg egentlig synes, at Går igen for sådan voksen kunst, jeg holder meget af og så børnemusik er, at hvis man kan skabe en kontekst, hvor det at sige pludselig sige de enkleste sætninger, giver en kæmpe effekt så er det ligesom om, så kan du godt komme og pege på, ja sådan, ja ja, det er banalt du lige sagde det der, men det er alt det der går forud, når skab, der skabte den stemning, hvor det pludselig bare sådan suser af mening og sige et eller andet helt banalt, og det ikke virker banalt, det er det er det, børnemusik går ud på for mig ret tit, altså. Og alt andet kunst, som jeg bliver rørt af. Jamen, altså. Det er jo helt klart, når det sådan rammer lige i hjertet. I, I noget, hvor man føler, at man sidder helt alene med den følelse, og alligevel føler, at man føler den samme alle andre på en gang. Hmm. Tænker jeg. Noget, jeg har tænkt på i forbindelse med Aftenens program, var sådan, hvad er det? Fordi en... Lotte Kærsø og et Linnet, som er to sådan, dygtige kendte danske musikere, som har lavet god børnemusik, hvad, og som har lavet, og, men som også har lavet voksenmusik eller noget der ikke er børnemusik. Det, hvad er det de ikke gør, når de så beslutter sig for at lave en børneplade? Og en ting, og der er mange svar på det spørgsmål, men et af svarene er sådan, når, der er ikke nogen, der rigtig spiller smart, når de laver børnemusik, fordi det det, det praler af på en femårig, at du har, hvis du kommer med en eller anden weird, parfumeret, selvsmagende tyde, Det er der ligesom ikke noget barn, der vil fatte eller anerkende eller synes er spændende på nogen måde overhovedet. Og jeg kan vildt godt lide, når det bliver skrællet af, så der står bare noget tilbage, som er, som er det egentlige på en eller anden måde. Altså, det tror jeg også er det, der har draget mig meget tit mod børnemusik. Ja, det er sådan meget umiddelbart og upretentiøst. Ja, netop. Og for Anne Linnit er det jo mega nemt at gå derhen, fordi hun er der nærmest hele tiden, også i sin voksenmusik. Altså der er også, ja okay, fint nok, så skal hun lige, altså så er der nogle andre perioder, hvor hun eksperimenterer med noget, der kunne kaldes stil eller sådan noget. Men, men det er bare sådan, det ligger altid i alle hendes bedste sange, det er sådan, det, du kunne lige så godt høre det som børnemusik, det er jo, ja. Fordi det ikke er så præget af alt muligt stil eller sådan. Ja. Jeg tror også, det er det, der træer lidt med det der musik Altså også fordi, den, altså, den jeg har ønsket her, det er jo Anske Benson, der sidder og spiller og synger den. Øhm, og det er jo nogle altså, sygdygtige musikere, der bare får lov til at, at lave noget, der er sådan en cocktail ind til, til... Ja, til at handle om at køle med ting. Mm. <laughs> og sådan nogle sådan lidt legende ting, som... Man kender man måske ikke altid indrømmer, at man egentlig også bare har lyst til. Ja. Ja, jeg, jeg håber, at det, ja, det, det tror at vi kunne, at ja, virkelig skulle dyne for ikke at holde en, have flere lange, pinlige monologer om nogle af de her ting i aftenes program. <laughs> <og> Rejs tips, <laughs> men. Uh, um, Ja, der kommer en opfølger på aftenens udsendelse af Børnebangers, og, og der må vi nok lige øh, gå lidt i, øh, på skolebænken og undersøge øh, forholdet mellem Bamses spillebog og så det program, der kom. Hvad, fanden, hvad er det, hedder det program, som du nævnte? Det hedder Døren Går Op, hvad kommer ind. Op, ja. Jeg har og godt Bamse er med i det, altså. Han, okay. Der er sådan en scene, hvor han kaster rundt med ting her også. Mm. Og det er virkelig syret ellers. Så spilletbog okay, er en meget succesfuld spin-off, som har kørt mange flere år <laughs> end, uh, end den oprindelige serie. Ja. Det er jo altid glædeligt, yeah. når der er en bi-karakter, der tager hele scenen, så kan man pludselig relatere. Ikke? Ja, ja. Jeg tror ikke, der er mange, der vidste, at det fandt, medmindre mindre de selvfølgelig var børn lige på det rigtige tidspunkt. Eller hænger vildt meget ud på bonanza. <laughs> Nå ja. <laughs> Bosted. Men det er også et godt sted at være. lader det kær så med sangen man ser det udenpå aktive fraværet her er kun tilvalg. Det her den sang vi lytter til er fra pladen Hjemme i vores gade fra 1981. Og nu når vi tilbage til Punk Pandas e-mail, som skriver om den punk sang vi hørte lige før. Bandet hul opdagede jeg på det hedengangne sociale medier for børn og sikkerhedschatkonsulenter. Arto.dk Her var der et virkelig godt punkforum, som jeg var meget glad for og aktiv i. Det der ikke var så mange børnepunkere i den lille by på Alts, jeg boede i. Til gengæld kunne jeg så få det nyeste med fra torsdagsdemoerne i København. Demonstrationerne for at få et nyt ungdomshus. Men også finde andre børnepunkere i Land, som jeg kunne hænge ud med og tage til punkkoncerter i Flensborg når de danske bands en gang imellem kom helt derned og spillede i de besatte huse. Inde på chatforummet var medlemmerne for bandet Reaktion meget aktive, og jeg kan huske, at vi fik sendt deres sange på MSN Messenger, fordi der ikke rigtig var noget sted at uploade sin musik dengang. Derfor var der også nogen, som satte sig for at samle en LP med alt, hvad der skete på børnepunk-scenen der i 2007-2008. Og så lavede DR også en serie 5 afsnit om bandet reaktion, som man i dag kan se på mediestream. Børnepunkerne fra Valby hedder den. Den handler mest om, hvor nederen det er, når ens guitarist spiller i to forskellige bands. Og bassisten hellere vil spille Playstation 2 end at øve med bandet. Kæmpe anbefaling. Men i anledning af COP27 tænkte jeg, at vi kunne høre reaktion med forurening så kan man sidde lidt og reflektere over, om vi er kommet så meget videre i vores syn på klima og miljø, end nogle 13-årige kunne formulere det i 2008. Nå, ja, det synes jeg, vi skal gøre. Så her kommer reaktion med sangen øh, forurening. Du lytter til Didier Breds program på 6 Beat, som i aften handler om børnemusik. Det, som vores lytter Ida kalder for børnebanger, så det var hende, der fik idéen til hele det her tema. Hvis du har nogle idéer til, hvad DJ Breders program skal handle om i fremtiden, så håber jeg, at du vil skrive til mig på 42 66 89. Du kan også sende en e-mail til djabreders.dr.dk eller kunne ind øh, og på og tilmelde dig hvor vi øh, øh, planlægger de emnerne for de kommende programmer. Der kommer vandet reaktion med sangen for ordning. Ja, hej i brevet det er dame, jeg sidder i min bil, og jeg vil bare lige helt kort introducere to sange af Paul Dissing fra hans børneklade, sjov og sang volume 3. Den første sang hedder, ja det er en sang fra en karakter, der hedder farfar, til en hund, der hedder Sov min lille hundemand. Og der kan man, hvis man ved hvordan en hund siger, der kan man synge med i vers 2. Det plejer vi at gøre derhjemme. Øh, sang nummer to, det er... Jeg tænker, de er ret korte, så man kan godt nå to. Den hedder Min Lille Hest. Og den er bare en dejlig, simpel sang. Og jeg tænker, den øh, viser lidt, hvorfor børnemusik er rart. Det er fordi, at øh, i børnemusik, der er en hund, en hund og en hest og en hest. Øh. Ja. Jeg håber, du er med til at sange der er bagligt fra din bil, og jeg vil gerne sende et derlige tid til dig. lille. Et stort hus til det lille. Ja. Bag din kår gik solen ned, løs din halsebånd. Ræk nu poten til godnat, næg i den pæne hånd. Kom og læg dit hoved af på farfars gamle pude Så skal du sku' få et kys på din våde snude Så min lille hundemand, drøm' du bare at Du kan tæve Olsens gamle kan. Jeg er også træt af den, og navnlig tit om natten og en skønne dag vil vi sammen ordne kan Woah lytter til woah der das program på von Sex hvor du ikke nej, men fanger hver en misse. Og så er der tusind træer, hvor du godt må tisse. Og alt så noget. Ej, du har påholdt Dissing med ja. øh, så min lille hundemand. Og så har vi en lytter igennem. Du har ringet til DJ Brads program. Hvem er det? Ja, hej det er Helle. Helle? Ja. Hej, Helle, og tak, fordi du har ringet ind. Jamen, selv tak. Hvad øhm, fik dig til at ringe ind, Helle? Jamen, det er jo, jo barndoms nostalgi, der, der lige rammer hårdt. Det må du fortælle om. Det glæder jeg mig til at høre. Ja. Øhm, da jeg var barn, og det er jo snart mange år siden. Cirka. Altså, det... Uden, uden at være helt præcis. Kan du så give et mange af, hvor du er sådan i generationernes kæde? Jamen, hvis jeg nu så, jeg tilbage til cirka... Jeg er lidt usikker på, om det er 75 eller 76. Men det er det omkring, vi er. Der altså, var jeg... Der var du lige blevet født, eller du var ung, eller...? Nej, der var, der, der var jeg 5-6 år. Okay, så begyndte vi... vi den mentale videomaskine hvor begyndt at blive tændt der i 75. Yes. Og jeg fik jo en bonnerpær, som mine forældre havde købt. På fagoverfarten mellem Gesser og... Ja, hvad, hvad ved jeg? Var det Rostock? Eller hvad fanden? De havde været på tysklandsfaven og købt en båndoptager. Det lyder virkelig som en god gave. Det var en god gave. Og med den fulgte et bånd. Et gassettebånd. Det var dengang, man havde det. Mm. Og det var med Kalle K-dreng. Det var nogle historier, der blev fortalt af Jesper Klein. Ja. Og det var så nogle kobolder-historier. Og ja. så var der nogle børn, der sang med, og sang sange undervejs. Det lyder som noget, vi skal høre, Helle. Det synes jeg. Er der nogle... Hvis du nu forestiller dig, at der, der ikke er så mange af dem, der lytter til udsendelsen, der kender kalde kodreng, hvor, hvor Hvor ville det så være godt at starte? Mm. Ja, men det bånd, jeg fik gang det var kalde kodreng som sheriff. Kalleko-dreng. Han var jo en cowboy. Det, det var ikke Kalleko-dreng. Mm. Og han var blevet udnævnt til sheriff i en by. Og dengang var der så en dame. En lidt, lidt levende dame, tror jeg. Mm. Der havde mistet en kostbar guldring, og den skulle han finde. Okay. Og så, så gik han med i for at finde en fordi det måtte jo være en sporhund, der kunne finde den her kostbare guldræ. Og der var en sang om det, og den var god. Den synes jeg, mig Vi nærmest skylder og spille for lytterne, ja, efter faktisk... denne her optag, du har givet har... os. Mm. Øhm, kan du huske, hvordan den hedder? Åh, oh, ja. Som sagt... LP'en. Fordi man kunne både få den på LP, og få det på den, der hedder Koldreng, som serif. Og jeg er ikke helt sikker på, hvad sangen hed. Men det gode var, at Kaldlegodreng, som jo var en autoritet, når man lyttede til det, han skulle finde den her sporhund ned i dyrebutikken. Og så man sagde, han havde engang en onkel, der havde en hund, der hed Brik. Og det lød så dumt, når man havde en hund, der hed Kom Komsa Brik, når man kaldte på den. Så han besluttede, at sporhunden skulle hedde komma. Så kaldte man jo, kom med, kom med. Det synes jeg var sejt, da jeg ikke var ret gammel. Det var godt tænkt. Det kan jeg overhovedet ikke forstå, Heldig. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Men det kan samtidig være, at jo, no, er der er nogen nej, andre, det det. der kan forstå det. <laughs> øhm, Jeg sidder her no. og kigger på udgivelsen med Kale k og Buffalo Bill, og der er faktisk alle titlerne nærmest værre. Der jeg kan se, der er en sang, mm -hmm. der hedder, at jeg er en knivkasterpige. Det det må man sige, det er en oh, titel, det der også. gør mig ret, ret nysgerrig, altså. Den kan jeg også leve med. Men som sagt, jeg kan faktisk ikke huske, hvad den hed i dyrebutikken. Jeg undskylder dybt. Ja, men dybt. altså... Jeg tror, at din, din, din historie har, har berørt alle vores lyttere. Det kan jeg, det kan jeg <laughs> se på min... Jeg har sådan en lille måler her, der viser, om lytterne er berørt og den viser helt mørkerødt, altså. Det var godt. Ja. Vi er mange gamle. <laughs> Måske skulle vi bare prøve at høre... Den sidste sang på pladen med Carl Kodreng og Buffalo Bill, der hedder Carl Kodreng, en rigtig guttermand. Altså, det, det kunne måske have i hvert fald en opsummerende kvalitet i forhold til din introduktion til Carl Kodreng. Det er jeg på. Og hvis det nu ikke er den rigtige helle, og du kommer i tanker om, egentlig hvad det er for en sang, som din historie sigter på, så må du lige skrive ind på okay. DJ Brede, snablag, dr.dk, og så retter vi op på det i vores næste udsendelse om øh, børnemusik. Det er så smukt. Du er øh, hyggeligt, du ringede ind, Helle. Jeg håber, du vil ringe ind en anden gang. Jo, tak. Jeg har Kom og kalde det ja. goddrej. En rigtig gutter, mand. Nu kender vi Helle. Tak til Helle, ringet ind på 52. Tak Og Ej, nu er I så ja, ja, sådan. Det var at kalde med en rigtig guttermand. Det var et ønske for Helle, der lige ringede ind på telefonnummer 42 66 29. Og vi har faktisk i uh, rejtips øhm, efterlyst den oprindelige, øh, eller en tidligere version af Bamses sangen, som de fleste kender som en nynnet melodi. Ah. Og så har vi faktisk fået en del beskeder på programmophonen, hvor blandt andet Kasper og Peters Disks giver nogle ledetråde til, hvor faktisk den sang kan findes, øh, uden om øh, det tv-program, som jeg er immun over for at huske. Det er ja, går op. Hvem kommer ind? Ja. Så øh, Rejtips, right øh, om ikke ret lang tid i dit de program vil vi kunne præsentere, tror jeg, med disse ledetråde for vores meget vidende lyttere, såsom Kasper og Peters Disks, øh, den sang, som du lyder øh, fra døren går op. Men lige for at følge op på damen, så kommer her Paul Dissing med In min lille hest. Går ind i himlen, hvor jeg bor, I hvide skyer og grønne marker. Mm. På vejen, der står en lille bitte hest og sparker Og spiser græs og vokser og bliver så stor Når dagen gryrer og vækker bil, Og lyse planter træer og rosen ranker Så går min lille hest med våde flanker Og nyder en melodi. Når middagstunden slår sin vifte ud Og solen brænder haven, tung og gylde Så går min lille hest i læb af hylden, Og takker den og mener, den bestemt er Gud Og til aften, der bliver den hentet af en lille bitte dreng Som går og klapper den på munden, mens han snakker Så går de sammen mellem lave bakker og, Hvor dalen nynner som en gyldens streng. Men kommer natten ridende fra vest Med du på koderne og sølvblå tømme så går min lille hest derude i drømmen, øh. og derfor elsker jeg den lille bruhest, ja, jeg gør. Paul Dissing, han elsker en lille bruhest. Tak til damen, som har introduceret både min lille hest og så min lille hundemand. Det er med et glædeligt genhør med Paul Dissing, synes jeg. Det er navnligt det her med at ligge på farfars puder, kan jeg realitere til. For nylig har en lytterundersøgelse vist, at godt og vel 55 procent af alle, der lytter til DJ Breds program, de ligger faktisk på farfars gamle pude, mens de hører programmet. Og det synes jeg, vi skal fejre med at høre en endnu en sang fra Gavenda Teatergruppen i Gladsax. Der spillet andet nummer i aftens, äh, aftens program. Her kommer de med dobbelt uno. Nu mig. Uno er det her Bridge et kortspil, som du sikkert har spillet med dit barnebarn. Eller bare dit barn, eller som du spiller med dine venner, når I er til spilfest. Med musical youth. Som et eksempel på en børnebanger. Vi burde høre i aften en udsendelse af Didier Breds program, som handler om børnebangers. Det er jo mega oplagt sang at spille, men uh, ja, her kommer den. Men alle jer, der har ønsket originalen, vi kommer altså til at få et alvores ord med vores lytter, Shalotion, der skriver... Jeg vil gerne anbefale alt med Raster Mouse og The Easy Crew En sang, der er blevet gjort kosher af Musical Youth for the Dodgy, som handler om at dele en god mad Den banger i denne her drum and bass-version For længe til her vil jeg gerne anbefale alt med Raster Mouse og Da Easy Crew En skurkebekæmpende Rastermus og hans reggae-band, der elsker ost Og som har lavet en masse hits Tjek for eksempel bandulus, Paige. Chalotian har også ønsket. Jimmy Renis, Steakfest med Facilesauce. Og Danny Cool med Senorita. Det er det, jeg mener med, at vi kan ikke fravælge ting på baggrund af deres kvalitet. Det gælder bare om at skabe en sammenhæng. Vi prøver i hvert fald. Du lytter til de der program, som i aften handler om børnemusik. Her kommer pas the Dutch med Musical Youth Drum and Bass Version. Hvis du godt kan lige stoppe motion og små mus, så find en, uh, gå ind på Video Monkey, også kendt som YouTuber, find, find, find, find Dodgy 2013. Se nogle mus så godt øh, smidigt dit øh, følelsesmæssigt forsvar og du får ikke brug for det her kommer nemlig bamser og Kylling med sangen Nydningen Må godt komme flere Der er en nok til <går> Så nu kom der lidt mere Og hvis der vil Må der godt komme flere Der er en nok til Så nu kom der lidt mere Du Nej, det vil jeg ikke, bande. Jeg synes, det bedste, vi har, det er, når du spiller på guitar. <laughs> Mest for mig. Og mig. Ja, og dig. nydningen. Det gerne. er slogan, man godt kunne overføre til Didier Breds program. Der må godt komme flere til. Der er en nydning nok. Det er på tide at blive... Og det er, vi er nødt til det tid, tid på aften, Mixi, hvor vi øh, siger tak til det, alle de øh, stemmer, der har gjort aftens udsendelse til den har været her under din. Og her tænker jeg øh, først og fremmest på Ida, som har givet, kommet med ideen til aftens udsendelse Børnebængers. Jeg tænker på Barbie J., Lotte, Absalon, lille masse, Million skudt ud til Malte, Lisa spaghetti, Mark Helt, Maria, Auguster, Anna, Chappers søn, AKA også kendt som The Synchronizer, Michael Lazarus, Karl Stegger, Reetips, Tinsuslover, Dammen, Helle, Panelle og Hønseringen. Og jeg vil gentage, at hvis du har skrevet til mig DJ Brød på Instagram eller på DApp, DJ Brød som og dit ønske ikke er blevet opfyldt Så er det altså ikke udtryk for nogen vurdering af At det ikke var godt eller vigtigt Eller passende Det er simpelthen et spørgsmål om kontekst Og tilfældigheder Så skriv ind igen Hjælp os med at gøre det her program til det det er Her kommer Vesterbog og Udomsgår med Når klokken viser sengetid Og der tror jeg nok at vi er værd For mange af jer Tak for i aften du har lyttet til det her program alt. De er født til Mor er aldrig træt. Far er aldrig fuld. Tjener huser. Og en omstilling var på dagsordenen, da flere partier i dag var i statsministeriet til møder om en ny regering. Og står det til venstre, så skal der indføres en CO2-afgift på landbruget, så længe det ikke koster arbejdspladser her i Danmark. Det fastslår venstreformand Jakob Ellemann Jensen. Vi skal gøre det på en måde, hvor vi understøtter erhvervet, hvor vi ikke bare skubber vores udledninger og vores arbejdspladser til udlandet, men hvor vi faktisk investerer investere i den grønne omstilling og gøre noget, som forbedre vores fødevareproduktion, forbedre deres konkurrenceforhold, og i virkeligheden forbedre øh, muligheden for, at omverdenen kan, kan lære af os. Også moderaterne sagde efter mødet i dag, at de er åbne over for en CO2-afgift. Men det vil være den forkerte vej at gå, mener Landbruget. Og specielt Venstres melding er over og formanden for Vejle Fredericia Landbrugforening, Nis Hjort. Men jeg må jo bare konstatere, at... For Venstre er det også øh, vigtigt at tale med øh, andre befolkningsgrupper. Og det er blevet sådan en, en, øh, en, en bred forståelse, at det her med en CO2-afgift, det er det eneste, der kan hjælpe det her. Skatterne skal stige, og der skal spares. Ja, sådan lyder planen for Storbritanniens økonomi. Den konservative finansminister Jeremy Hunt fremlagde af regerings Finanslovsforslag og lagde vægt på stabilitet og vækst. Today we deliver a plan... To the cost of and I dag præsenterer vi en plan, der economy. håndterer de høje leveomkostninger og genopbygger vores økonomi, sagde her Jeremy Hunt. forslag får ekstra meget opmærksomhed, fordi det forrige endte med at vælte den tidligere premierminister Liz Truss efter massiv kritik. Det her nye forslag indeholder en række skattestigninger og er dermed stik modsat det, som var på bordet for bare to måneder siden, siger vores korrespondent i London, Trine Jassen Knudsen. Britterne må være godt og grundigt rundtørset, fordi det er jo en 180 graders vending. Fra de